Панський проект «Депресіон сонора» – звукова депресія, пісня «Астака Єгела Морте» – «Допоки не прийде смерть». Написана під час локдавна 2020. Мільйон переглядів на ютубі. Коли слуга, втомившись стукати в двері, вибив їх та зайшов у кімнату до свого господаря, то побачив його там у ліжку блідого і холодного. З правої скроні його стікала цівка крові, а біля нього лежав портрет тієї жінки. Він постійно носив той портрет із собою, майже як оберіг, і міг годинами на нього дивитися. Це початок оповідання Рамон Ноннато «Самогубець» з книжкової новинки від видавництва «Астролябія». «Дзеркало смерті. Збірка оповідань Мігеля де Унамуно і Хуго» нещодавно вийшла друком у видавництві «Астролябія», яке відкрило українському читачеві цього найшанованішого в Іспанії інтелектуала. Мігель де Унамуно українською мовою представлений достатньо широко. Наразі твори української становлять 5 томів. «Дзеркало смерті» – це 27 оповідань, які були публіковані впродовж двох десятиліть у різних газетах і журналах, і які Мігель де Унамуно сам підготував до видання під однією обкладинкою 1913 року. І вже цей факт робить книгу особливо цінною. Оповідання про стак Дон Рафаель «Мисливець і картяр» ви можете прочитати повністю на сайті видавництва. Посилання я розміщу в анотації. Це подкаст Радіо Астролябія. Всім привіт. Сьогодні у нас на борту перекладачка Ольга Маєвська, яка працювала над українським текстом книги «Дзеркало смерті». Вітаю вас, пані Ольго. Вітаю вас, Ольга. Як я вже сказав, що «Дзеркало смерті» має особливу цінність, як для мене це точно, тому що до літератури я ставлюся так по-гурманському. І коли ти береш роман в руки, ти тримаєш, Одну книгу читаєш, один роман, один твір. А тут ти тримаєш в руках книгу і читаєш 27 творів. Я би навіть сказав, що ти маєш під однією обкладинкою 27 Всесвітів. І особливо приємно, коли ти бачиш якісь знайомі речі в цих невеликих оповіданнях. Зокрема, якщо ми згадаємо про... Роман «Мир у війні» ми можемо побачити відголосок або ж навіть певно опрацьований фрагмент цього роману. Йдеться про оповідання «Сонечко» і фактично так же, майже так же починається і роман «Мир у війні», коли описується центральний район Більбао, район семи вулиць, і в оповіданні «Сонечко» теж йдеться про цей же район, теж йдеться про торговця, правда звати їх. По-іншому, але персонажі надзвичайно схожі і очевидно, що саме з цього оповідання сонечко і потім виріс роман «Мир війні». Можливо, це не один такий твір, не одне оповідання в добірці «Дзеркало смерті». Справді, коли ми читаємо це оповідання «Сонечко», ми маємо чітко-чітко ту таку картину е Басків, кар е картину України Басків, цю лукаців, е я з вами згодна. Але це, напевно, це єдине оповідання, і єдиний роман, який максимально є прив'язаний до конкретного простору. Усі інших оповіданнях, чи, чи знову ж у романах, бо ми вже ми ніяк не з текстами не можемо відділити малу прозу від великої прози. Бо є така особливість унамунівського художнього тексту і взагалі унамунівського світогляду, концепції світоглядної, або такої його особливості як самого унамуну, як людини, як інтелектуала, це є така постійна присутність таких певних тем, таких е, концептів, які, які, ну, які з, ним, як, з якими він живе усе своє життя. Творче, е, ну, скажімо, приватне, сімейне і так, і так далі. І він, вони, як, вони є завжди у, е, в його голові. І він з допомогою різних текстів, з допомогою різних жанрів, якби пробує від них вивільнитися з тих, з тих думок. Пробує якимось чином вирішити той чи інший конфлікт, життя-смерті, любові ненависті, дружби і ворогування, зради, вірності і так далі, смерті безсмертя. І в, тому, тому це відчуття, що ми читаємо одне оповідання, але я це бачив в романі Томото. Або в цьому романі він ширше розлогіше розповідає, а у цьому оповіданні він дуже коротко, стисло і так можна сказати навіть влучніше. Доводить до читача цю свою ідею. Але в будь-якому випадку, завжди, завжди коли ми будемо його читати, він серйозно провокує у Намуну, провокує в читача полеміку. І це його головне завдання життя у Намуну, і це головне завдання творчості у Намуну залиш... спровокувати полеміку, залишити після соми полеміку, ставити три крапки знаки питання, і знаки оклику. І щоб читач, потім, закривши книжку, сідаючи у якийсь транспорт, якщо ми говоримо там Львів, чи і, готуючи собі каву, роздумував, або і не згоджувався, діалуізував з унаму, вже поза його текстом у своїй голові. Власне, таким, таким чином, я зна... і навіть ми бачимо цих персонажів, і як на мене, Таке діалозування дуже чітко видно в останньому оповіданні. йдеться про вигадане, так? Власне, де він знову ж використовує таку свій улюблений прийом, і це тепер прийде і дуже любить писати молодь фішку, тобто написати оповідання, про оповідання, поговорити і про себе, тобто ввести у намуну персонажа, і також спровокувати цілу полеміку з читачем. Поставити трикратки, тепер ти собі думаєш, хочешся ти зі мною чи не згоджуєшся. І от тут знову ж, як він каже, так? тут це питання ніби про смерть і про життя, що життя є скінченне, так, оцей абзац. Я, дуже читачу, готовий, скільки захочеш, але боюся, що це перетвориться на казочку без кінця, як саме життя. Хоча ні, ні, життя скінченне. Тобто знову ж, ти можеш не погоджуватися, а він нам спеціально таку дає нотку, Нотку, яка провокує подальший діалог у намуну з читачем. Живий він чи не живий? Персонаж він чи не персонаж? Щодо подібності, текст «Любові педагогіка» тлову ж ну, подібність, власне, ідеї, так? «Любові педагогіка» перегукується в нас з, з оповіданням стипендії і оповіданням «Діамант від Віасоли». Тобто у намуну у 1902 році написав роман, і ті повідання теж десь майже паралельно у той час створювалися. Але він піднімає проблему одвічно: проблему навчання, проблему виховання дітей, молоді, проблему кореляції раціонального і емоційного у світі. Все рівно, чи в короткій, чи в великій прозі, він свою точку намагається довести, що не можуть бути розділені ці два начала людського буття – матеріальний і духовний. Якщо вже ви згадали діамант Вілья то я тут особисто бачив трагедію нереалізованості людини. І це повторюється також і в оповіданні «Ножиці». Там теж один з героїв, уже такого поважного віку, в кав'ярні згадує про те, що він, власне, був діамантом та постирав свої грані. Добре, це, це така може бути. Тобто, власне, ці уному такі дуже... Власне, в цьому він і цінний, і складний водночас, і цікавий, і актуальний, і я думаю, що буде завжди актуальний, бо він, він нам піднімає такі теми, які справді, що кожне покоління буде по-різному бачити і по-різному вирішувати. В нереалізованості, добре, діамант, так, старається, можна тут теж трактувати по-різному, старається з часом, Нереалізованість, то знову ж це теж відчуття вашого персонального, як ви сприймаєте свою діяльність і як сприймають довкола вас. Але тут теж також, окрім цього, є ця складова хто, хто тебе, і хто ж тебе ніби, фактично ті грані викарбовував, ви, ви так? Я, можливо, неправильно технічний термін я використовував. Тобто цього закладає, хто закладає в тобі ті всі. Ті паростки, ті перші кроки допомагають тобі зробити спеціалізувати себе у майбутньому, і оця проблема цього, ну скажімо так, власне підсвідомого чи оцих перших пластів формування особистості, це теж дуже така нагальна, нагальне питання постійно було і для одному. І тут ми теж це дуже добре прочитуємо в цих оповіданнях. От на мене, на мою думку, власне, це оповідання солідат, Солдат також має оцю величезну глибу, цієї оцього виховання, цієї такої нестачі любові, нестачі спілкування, цей брак матері, так? чи знову ж також знову ж, цей рамонно-нато самогубець, теж, тобто брак цього пласту емоційного, пласту цього когось духовної близькості з рідними, які потім фактично докладаються, нам, докладаються протягом життя до цієї нереалізованості і можуть привести до самогубства. В цьому випадку для мене надто таким яскравим є оповідання солідат в різний, з, різних, з різних аспектів, з різних кутів. Те, що я щойно сказала, власне, це така, ну, такий цей проширок брак і спілкування в сім'ї, брак любові матері, взагалі не знання тієї матері. А з другого боку, нерозуміння із суспільством цієї жінки, не лише батьком із, і братом, а знову ж тим нареченим, бо, вона, бо ці стосунки в сім'ї не відповідають ніби теж якимсь усталеним нормам, так? бо ніби коли наречений приходить до батька, Познайомитись, то відчуває якусь ту холодність, таке неприйняття, і тоді в кінцем захід він залишається солдат. І знову ж це не реалізовано, тобто вона це спровокувалося не, не теж не тобто такий певне, тоді людина, це собі, ця персонаж, солодат, обрала собі цей шлях тоді остаточної самотності, остаточного відречення від тих до від довколишнього світу. Ну, якби такої екзистенційної самотна максимально не хоче до, доводити суспільству, доводити, оточуючи е, свої особливості, або причини до того, якою вона стала, тобто причини фактично цієї нереалізованості або цієї особливості її персоналізації, це дуже іспанське слово чіпляє мене, власне, це слово самості, так, її самості. В цьому випадку також, я б, як на мене, я б навіть назвала, можна було б зараз поговорити з Мігелем Донамуну і посперечатися, для мене я б цю збірку оповідань назвала не так дзеркало смерті, як дзеркало любові або дзеркало сміливості. Тобто сміливості бути інакшим, сміливості бути е, таким, як ти є, незважаючи на оці такі зовнішні чинники або точки зору, що про тебе подумають, як тебе сприйматимуть, наскільки тебе будуть цікувати. Але триматися своєї лінії, триматися своїх якось переконань і шукати свого внутрішньої, своєї внутрішньої гармонії, свого, внутр... свого щастя, свого персонального, е, ін, індивідуального, окремішнього, не подібно ні на кого, ні на яке щастя, свого власного. У цьому випадку так Дон Рафаель, тобто він якийсь кумедний виглядає, якийсь собі простак, справді простак. Але от, він, як він сказав, випадку треба дати, дати, дати шанс, випадку, так? дозволити випадку вирішити. В цьому випадку теж бонефацій виглядає якимось таким кумедним, незвичайним, якимось... сам не знає, чого хоче, ніби, комусь, але для нього, чітко внутрішньо, він знає, чого він хоче. І він, так би мовити, тримає свою лінію. Або знав, що повідання, коли заскочить любов, Тобто це невпинний пошук, невпинний пошук свого щастя, невпинний спосіб своєї любові, такої, як ти собі її бачиш, такої, як ти собі її хочеш, це таки приводить хоч до короткого миті щастя, але приводить до, до цього щастя. На початку ви розповідали про те, що і роман Мир у війні, і оповідання Сонечко це єдині твори, які прив'язані до реального часу і до реальних місць. Власне, і сам Мігель де Унамуно в передмові до другого видання роману Мир у війні так і говорить, цей твір історичний роман і романізована історія водночас, навряд чи знайдеться в ньому, хоч дещиця вигаданого. І про наступні свої твори Мігель де Унамуно говорить прямо, що далі це вже йде вигадка, це вже чисті художні твори. І в цьому розрізі. Цікаво читати кілька оповідань з книги «Дзеркало смерті», тому що вони надзвичайно реалістично звучать. І я би навіть сказав, що вони звучать по-репортерському, по-газетному. Не скажеш навіть, що це художній твір. Скоріше, по жанру це більше схоже на художній репортаж в стилі того ж «Трумина Капоте». Ми можемо тут згадати оповідання про старого поета, настільки по-репортерському і реалістично це звучить, і теж оповідання Солідат, надзвичайно документально прямо описаний цей випадок, але ми розуміємо, що це художні твори. Так, вони художні за, за такою, ну, власне, життєвій ситуації, все-таки вони реальні. Пощо таке ну, тобто реальні по-людському? Тобто, що таке реальність? Тут тобто, можна було б ставити питання. Форма, звичайно, розгортання сюжету, така дуже може бути така, може, трошки на якісь певні крайності, так, майже май неймовірно подається така, ця холодність, і, власне, оповіданні Соляда чи така теж якась така, майже неймовірність і, цього усамітнення цього старого поета. Але оце ну, таке творення реальності цієї людської якоїсь атмосфери, вона ну, тут теж справді дуже відкрити це запитання і не знати, ну, кожен читатель сам зможе відповісти, чи, чи таке може бути, чи це є чиста унамонівська вигадка. Але знову ж, мій ця унамонівська фраза дуже імпонує, що я, я знаю цей випадок. Я знаю цей випадок, і я таке, таке бачив у житті. В цьому випадку, це одна, одна з таких, це один з коментарів у його листі, коли він одному зі своїх товаришів подав, дав почитати чорновик роману Тітка Тула. Тобто, оця теж цей роман, якась така неймовірна історія жінки, яка заперечує. Тілес, відмовляється від будь-якого тілесного контакту з чоловіком, але тим часом вона максимально докладається до, цього, до реалізації цієї материнського інстинкту виховання дітей і виховання дітей своєї покійної сестри. Тобто теж виглядає історія якась майже неймовірна, але наскільки ця, ця постаті тих, тих тіток, тих жінок, які не вийшли заміж, які не пішли в монастир, які живуть у сім'ях своїх братів, сестер, виховують племінників, потім ті племінники їх доглядають. Наскільки це є правдива і буденна історія Іспанії початку 20-го століття, чи знову ж історія 21-го століття, коли ми маємо дуже багато таких випадків, коли цей. Коли просто різні люди, нерідні по крові спілкуються, живуть разом, виховують дітей і так далі і тому подібне. Оце оця тема прийомних дітей, тема батьківства і материнства і тема батьківства і материнства в Боломунівському трактуванні – це не обов'язково, фізичне це продовження, фізичне батьківство чи материнство, це, власне, це духовне батьківство і материнство, і яке теж ми дуже добре можемо побачити в, цьому, в цих оповіданнях збірки «Зеркало смерті», це, власне, це оповідання про Дон Рафаель. Або ж також, здається, ну, чому не реальна, насправді, дуже реальна історія, коли е, оповідання ближні, тобто, Можливо, вигаданими часто бувають, нам не подобається, ми дуже часто таку, коли у Номунівському поведенні ми маємо таку жорстокість, так? наприклад, у цьому поведенні ближній, тобто наскільки ну, люди можуть бути жорстокими, наскільки діти можуть бути жорстокими, коли ми бачимо в Номунівських текстах цю таку жорстокість чи цю холодність, так? ми хочемо заперечити, що це якесь нереальне. Але воно, власне, присутнє в буденному житті, Просто він має таке око, такий зір, який, ну, допомагає, читачеві допомагає це побачити, ці такі якісь недоліки, вади людської, людської, людської природи. От, наприклад, також дуже під час перекладу і, власне, під час перечитання оповідань зачепило це оповідання ближні чи ж знову оповідання і відплата, де ми маємо цю такий дитячий простір або простір іншого, не, не такої дитини, так? коли не такої людини, може не зовсім до кінця, не, не можна говорити не здорові, але зовсім трошки інакшої, яка має інше сприйняття світу, як це суспільство ставиться до цієї дитини. І як воно сприймає його чи не сприймає. І тут оця така, намуну напевно, навіть дуже добре робить крок, нам наголошує на цих наших вадах людських. І, напевно, через ці художні тексти намагається їх якось, нас перевчити, намагається нас зробити кращими. Якщо ви вже згадали про відплату, піднімемо питання символізму. Тут те, що я побачив, один з символів цієї збірки, цієї книги – це джміль. Перше він згадується трагічно у оповіданні «Відплата». Далі Джміль згадується в оповіданні «Спростування». Наступне відразу йде це оповідання за відплатою, що прикметно. Там же Джміль згадується як назва видання, назва газети. І далі в ще одному трагічному творі, який прямо так і називається «Джміль». І, очевидно, все це в Унамуно не спроста. Е, якщо якщо запит, відповісти на запитання, або якщо ви хотіли почути е, чому джміль, я пояснити не можу. Чому, власне, цей, ця комаха була взята Унамуно до, до цих до цього такої метафоричних значень, чи е, якісь символи вона має, але серед тих трьох оповідань, які, про які ви щойно сказали, мені, наприклад, найбільше імпонує оповідання спростування. Але воно, власне, накладається на це, як я вже сказала, дзеркало сміливості. Тобто воно накладається на цей такий е, отаку унамунівську е, особ... бажання е, бути інакшим бажання бути, зберігати себе в, в, в, в, у, тій, у тій постаті, у, у тому, як ти собі, себе вималював і тримати цю лінію цього образу, створеного тобою, до кінця. Тому в цьому випадку це уповідання спростування мені, звучить, мені виглядає дуже органічне з точки зору сприйняття самого себе, з точки зору Нехай весь світ зачекає, але я слідую своїм внутрішнім якимось правилам, своєму внутрішньому статуту, і якщо я вважаю, що я правий, то я буду йти до кінця, звичайно, своїми методами, своїми засобами, але я все-таки доведу свою правоту. Знову ж, напевне, не на це запитання, чому ж все-таки Джмілі, яке я трактування маю, можливо, я не розгадала, можливо, цей момент переклад... Е Трохи мене дезорганізувало або забрав мою увагу від цього символу. Схоже, що з'явилася тема для ще однієї вашої дисертації або монографії. Можна написати якраз про цей символізм, про жміля? Або просто пошукати, бо насправді з, з до Данемівську бібліографію це теж особлива і цікава історія бо вона є вже, можна говорити, майже незвичайна. Тобто, Унамуно цей письменник ХХ століття, іспанський, напевно, вже на, ну, настільки, не те, що досліджений, але стільки є точок зору, стільки спроб до, дослідити, проаналізувати ту чи іншу думку, той чи інший текст з того чи іншого ракурсу, що щоразу ніби виглядає менше поле для діяльності, хоча такий, такий жанр, як написання наукової роботи, дисертації дозволяє опиратися на ті чи інші джерела. Але насправді навіть є ну, два томи, здається, бібліографічних, ну, це, власне, тих, ну, показник, показчик цих бібліографічних видань або досліджень. Де весь, взагалі, ці музеї Мігіляди Унамуну у Соломанці має величезну бібліотеку, і вони також, окрім текстів Унамуну, окрім збереження автентичних рукописів і так далі, є величезна бібліотека ну, тих наукових досліджень, які вже, вже 100 років, як збираються у цій бібліотеці. Ви згадали про оповідання спростування, і тут ми можемо поговорити про гумор. Тут Унамуно схожий на такого фахового доброго музиканта, який складає добірку пісень і точно підбирає таким чином музичні твори, щоб вони і не надто втомили слухача. Тут схожа історія, як на мене, тому що гумор у добірці з однозначною назвою «Дзеркало смерті», як не дивно, присутній. І гумор тут рівно розповсюджений і чітко дозований. Перше оповідання, яке мені трапилося, такого сатиричного характеру, називається «Ох, уже ті французи». І, як на мене, творів такого характеру, можливо, не вистачає в сьогоднішній Україні. Така ж приблизно сатирична річ і про таїнство беззаконня, або ж переси та лописи. І загалом, далі, через кілька оповідань, після трагічної стипендії, ми бачимо прямо таку феєрверкову фейлетонну, хай живе інтроекція. Як на мене, це прямо такий надзвичайно яскравий момент, на який може читач трохи відволіктися. А як відволікти читача? Тут уже у Намуно він навіть не приховує, що він це вміє. Тобто гумор, незважаючи на назву і незважаючи на сам імідж у Намуно, він присутній і притаманний йому, і теж має таку репортерську газетну стилістику. Я з вами цілком згодна. Мені ще о, так завжди також подобається, от як це такий дуже тонкий гумор у унамунівський, без сумніву, та, він так, мені так дуже так, легко так, якби, підсміхнутися і так вас трошки підсмішити, та? але також я в тому випадку теж дуже люблю те, мені теж дуже подобається, як він також оці такі любовні, еротичні сцени подає читачам. І вони теж таким, таким ледь натяком, ледь таким напів, напівтонами, і тоді пропонує самому читача собі домалювати, доповнити ті картинки. Саме як із гумором, Тобто залежить від почуття гумору читача і від, власне, фантазії теж читача, якщо говорити про ці такі, якісь такі тілесні образи, кажуть, тілесні, еротичні, такі різні, такі сюжетні, такі шматочки в оповіданнях. Е, власне, гумор теж дуже специфічний у але для мене також кумедним і викликає е, такий сміх, посмішку, є оповідання Хуан Мансо в тому випадку. Е, е, воно таке, е, ніби, ну, такий наївний чоловік, який хотів хотів якось обдурити і себе, і світ, і Бога, і, казав, і думав, що оця така чеснота людська, ну, доб, доб, доб, доброта чи така благість, це, ну, це допоможе йому. А кінцем результаті, власне, те, що намуно підсміховується і жартує, що ні, скільки коло, яке б коло, коло, пекла він мусив пройти, цей хуанмансу, щоб зрозуміти, що не можна старатися на якусь одну, якусь одну, о, якусь одну лінію або якусь одну чесноту, хай буде тут таку благість чи доброту. А мусить бути внутрішні постійни такі, якісь такі, якась така як то битва, боротьба, така якась як тепер кажуть, так? Мусить бути такий постійний, постійний якийсь, якась така внутрішня сварка, конфлікт. Може дуже багато синонімів, але так воно, ті слова розсипаються, змушують до, до, до роздумів. І, власне, це у Номунівського вона йде, він так завжди, це в усіх-сіх своїх творах, він і в, і в філософських творах і в художніх казав я потребую боротьби я не хочу, щоб, щоб людина ну, читач, людина звичайна, звичайна звичайні люди які оточують мене заспокоювалися, щоб вони були в комусь комфорті, щоб вони е, ну, були певні, одні, дотрималися однієї точки зору, чи е, діяли згідно якихось одних-одних одвічно-одних принципів. Бо це, це провокує деградацію, це провокує якусь таку певне попростання мохом, певне таке, знаєте, таке, таке потопання у, у, у водах, які не, не рухаються, тобто не течуть. Це таке фактично символи болото. Тобто розуміння цьому і болото, яке це нас фактично поглине і знищить людську природу. Тобто мусить бути якась постійна динаміка, мусить бути якась внутрішній конфлікт, незгода, яка провокує нас до дії. Але е, е, поміж тим всім гумором, Мені ця збірка також дуже є лірична, така ніжна і лірична в цьому в такому розумінні любові, розумінні цієї, цього вічного почуття і в цьому випадку трактування цього почуття, наприклад, і цього різно, різно, різної любові різновиді, любов у перехресті доріг. «Любов» у цьому оповіданні «Жива поема любові». Так? І, навіть, і навіть це оповідання «Дзаркало смерті» теж така своєрідна, своєрідна така любов так? батьківська, дітей до батьків. Тобто воно таке, якісь дуже універсальні речі, які, які ми можемо прізно трактувати, але вони є незмінними. І знову ж ця любов чоловіка і жінки, яка також проживає різні стадії, Різні стадії, так само як людська, людська, людське тіло, е е також проживає різні стадії молодості, зрілості і до старості. Власне, оце оповідання із плином років. Нібито про звичайні відомі, відомі всім речі говорить Мігель де Унамуно, але говорить так, що не моралізаторство є. І не подається як відкриття, а ти сам згадуєш дещо. Щодо Хуана Мансо, тут теж цікава річ, коли описується герой, який не бажав конфліктувати ні з ким, не хотів ні з ким зваритися. І от сам автор Мігель де Унамуно своїм художнім твором дає своєму ж героєві приклад. І сьогодні такий твір, якби він був написаний, Ватикан, очевидно, що сприйняв би доволі жорстко. А на той момент, я думаю, що для Унамуну це було, якщо не бунтарством, то принаймні таким сміливим кроком описати релігійні і такі чутливі теми в такий спосіб. Тут, так, Хуан Мансо, це, напевне, якби, авто, ну, напевне він пише е, такий портрет, автопортрет, або, знову ж, дивиться... «У дзеркало» Міґельдіу на Муну і, і фактично, написавши це, це оповідання Хуан Мансу, він сам собі сказав або підтвердив сам свою, сам свою, свою особистість. Міґельдіу на Муну взагалі, е, з, е, згідно всіх е, спогадів, згідно всіх оповідей про нього, про його... Про, про нього як викладача, як ректора, про інтелектуала, і, і, політичного і суспільного діяча. Завжди говорили, що ономунно дуже є такі, не те, що сварливий, він такий, ну, провокує на конфлікт і ніколи не хоче ну, у розмові бути, триматися такої теми, та, та, та, та, та, погоджуватися. Він завжди спеціально провокує на якусь таку незгоду, на таку не те, що сварку, як в такому, звичайно, побутовому розумінні, а таку цілу-цілу-цілу дискусію у різних проявах його, його, його, його життя, його діяльності. Завжди на дуже часто навіть також говорить, що вона, вона починає, починає говорити, провокує дискусію, і потім фактично сам, сам, сам ту дискусію завершує, сам починає з собою дискусувати, забуваючи про слухача, про цього співрозмовника і таким чином захоплюючись своєю постаттю. Але це не те, що він як якийсь такий певний нарцисизм, а це така його, просто, напевне, це його особистість. Як, ну, наскільки ну, багатий світ у намуну, наскільки йому добре самому зі собою, навіть можна так сказати, так, знаєте, так дуже, ну, знову ж, з гумором. Але от... От він так жив, от він так відчував і так він постійно е, діяв. І оце, напевне, мансу, Хуан Мансу. це таке, якби, ще раз обґрунтування того, що так, так не повинно бути, треба бути таким, як я, треба мати постійно завжди е, діалозувати, конфліктувати, не згоджуватися, і це буде провокувати, як... Е, Позитивний поступ, як для, для самого мене у Намону, так і для тих мовців, для тих оточуючих, з якими я провокую цей диспут, цю, цю, цю, цю балачку, цей конфлікт ідей і так далі. Щодо цієї релігійності, теми Бога, е, один з унамонських текстів філософських есе агонія християнства був і, і був заборонений папськими булами певний час. Це є пізній текст, філософське есе, написаним Гендолом на у вигнанні, коли він був у Франції. І це вже, напевне, максимальне вираження цієї агонії, цієї, такого, знову ж, дискусії щодо віри і щодо обрядів і так, і так далі і тому подібне. Як коли винися астролябі цю збірку, Збільцю цей філософський есе можна буде також поговорити. Тема Бога, вона є присутня в текстах Унамуму, і, і Бог – це завжди така якась вища сила, вища якась ідея, яка, яка, яка, що, яка, дозволю, яка забезпечить... У нові, забезпечить всім нам це оце вічність, оце незабуття у майбутніх поколіннях, нашу тривалість у цьому світі після того, як нас поглине земля. Тому для нього Бог, і Бог є таким, такою сутністю, якою теж можна сперечатись. От, власне, і в цьому повіданні теж дуже так цікаво, теж з гумором, Каже Бог до мене до нього, до мансу. типу, нема чого ти з мною не будеш тут сперечатися. Як, як я сказав, так і буде. Тут теж така знову ж діалог Унамуно з Богом, як на мене. Ну це моє таке бачення. Надзвичайно несподівано оспівана книга буття Мігелем де Унамуно. Одночасно, це і шана поетові вищої проби Гулту Вітмену якого він згадує навіть в передмові до роману «Мировійні». Цей же поет згадується в оповіданні «Адамів спів». І одночасно це не тільки осмислення і оспівування Біблії і книги буття, зокрема, як і корисні поради. Ми тут можемо перейти до корисних порад якраз. Нас слухають не тільки читачі, а й літератори теж, або, можливо, і читачі, які збираються стати літераторами. Як говорять меломани, кожен меломан мріє організувати свою групу. Корисними порадами щиро ділиться, і при тому ділиться коротко, і по ділу Міґель де Унамуно, як працювати з лірикою в адамовому співі і як працювати з оповіданнями. В оповіданні а йдеться про вигадане. Причому тут надзвичайно чесно розказує і натякає нам на свої певні економічні негаразди відомий університетський професор, який говорить прямо, що я от заробляю собі на життя професорством, але і іноді мої діти мають підобідок від того, що я пишу оповідання. Відразу, коли говориться про те, що якщо ти пишеш оповідання, то ти герой, а якщо замовляєш, то ще більший герой. І поради, як на мене, не тільки абсолютно цінні, а я просто певен, що ними користувалися, і очевидно, що успішно користуються і сьогодні, ті, хто знайомі з цими творами. Власне, поради ці два оповідання і поради справді коментувати складно, бо їх треба читати, і кожен собі почерпне. Ту пораду, яка йому буде більше до душі, і він її собі зможе використати. Але о, доброю порадою, напевно, яку я собі почерпну, це, власне, не боятися і, і не лінуватися душу, спиратися на ті джерела, які вже існують, То, власне, коли ми перекладаємо, Тобто не можна ви перекладати собі, ви сам собі довільно перекладати тексти, які вже є усталені, тексти, які вже є видані, тексти, які вже фактично є в Ну, власне, це так про Біблію. Як би ти не крутив, який би варіант, ну, чи розбіжності, чи не розбіжності, або тобі би хотілося по-іншому сказати, якщо ти береш чисто оповідання у намуну, наприклад, так, але ти мусиш обов'язково відкрити Біблію, і пошукати, як все-таки правильно, як усталено в українському варіанті є та чи інша частина з Біблії. От, наприклад, це було, власне, у Буті, а в оповіданні Адамів спів. Та, і, це, і це фактично це тема називання, тема називання, називання імен, імен, тут фактично воно нас теж відправляє до цього взагалі, початку, на початку було слово, та, на початку цього творення, так, і будь-яке творення почитається з того, що ми даємо якісь назви, якісь імена тому чи іншому явищу, тому чи іншому е е е дії, почуттю і так далі. А щодо цього останнього питання, яке є у збірці, яке деться про вигадане, то насправді, ну, насправді ну, таке, знову ж, у, у Намунівське з, з точки зору м, творення тексту. Так? Як зараз тепер ну, модно і цікаво, і актуально писати текст про текст. І дуже часто у Намуну цей прийом текст про текст пиш, використовує. І коли ми читаємо повідання, як йдеться про вигадане. Воно нас також так відсилає до роману Туман, про творення героя, про, до роману туман, протворення герою і до героя, і також до, до, до, до, до, до філософського есе життя Дона Кіхота і Санчо Панце. Тобто, наскільки герой перевершує свого творця? І наскільки завдяки цьому перс персонажу чи герою творець себе продовжує у, у подальшому житті, в подальших поколіннях. І знову ж у Унамуно в цьому випадку, в цьому останньому поведенні, так як і в тумані, ми маємо персонаж Унамуно. Персонаж Дон Мігель, персонаж Мігель. І тут знову ж це таке, ну, такий, така гра з просторами, з реальностями. Особливо це дуже добре видно у романі «Туман», коли Августо Перес хоче покінчити життя самогубством, але він вирішив порадитися зі своїм, не, не зі своїм, перепрошую, забігла наперед, вирішив порадитися зі, з відомим інтелектуалом того часу, Мігелем Думамону, і їде у Саламанку. Хоча поки ви читаєте весь цей роман, у вас відчуття, що ви, персонаж живе у Соломанці, а тут аби, раптом виявляється, що Августо Перес їде у Соломанку. І це теж така, теж така гра з, реальне, з просторами, з втратою відчуття реальності для читача, яку Моно ну, ну, дуже, дуже добре вмів використати в своїх творах, і цей Августо приїжджає і каже до персонажа Мігереда Уномуну, я хочу покінчити час своєю самогубством, що ви це он, воно це думати? А Уномуно каже, а ти не можеш, бо ти є вигадена, вигадка моя, і ти не можеш покінчити час самогубством, допоки я цього не скажу і я не вирішу. І в них теж дуже цікава полеміка, тоді теж така взаємодія героя-творця хто з них, знаєте, хто якурка і яйце, хто перший, яйце чи курка, і так далі. То, так він так в цьому випадку М Єліона Муно закрутив, що ми потім дуже довго з редактором, з редакторкою Юлією, один такий шматок, дуже довго, вже майже збірка була... От, ну, вже була відверстана, ми ще мали сумніви і ще раз покручували один шматочок. От тут, власне, такий шматок був настільки закручений, що ти ніби розумієш, ніби в собі склова складається, але по змісту воно тобі не лягає до попереднього, ну, по головної лінії тексту. І тоді ти знов крутиш, але ні, це так правильно, так воно є. Бо хіба ж є більший героїзм, аніж творити героїв та їх успівувати, Хоча ще більший, коли сам герой творить свого творця, думка, яку я вважаю просто зблискучу та дуже глибокою, яку висловив у своєму житті Дон Кіхоти Санчо, Пан, Санчо за розповідь Мегелі Дон Сервантеса Саведра, Пояснено і коментованому Мудриді книгарня Фернандо Дефе. Тобто, ось, ось цим було, власне, такий приклад цього от, ну, ніби просто, але от ти втратив, втратив, втратив нитку героїзм, хто герой, хто творець оспівувати чи не оспівувати, що є вищим героїзмом, успівувати чи творити і так далі і тому подібне. Це такі, деякі такі м, е, шматки оповідань ономуну дуже збивали. Як, чи, так, як перекладача, і, так і редактора. Бо справді, велика, в цьому випадку дуже часто люблять казати перекладачі, що редактор так навіть дуже, ну, Ріже текст дуже не дуже часто прочини люблять бути згодні з редактором. В тому випадку, для мене редактор була таки рятівною і дуже роботу велику зробила. Бо напевне, хоч і це мала проза, так, малі але вони в плані перекладу мені вдалися важче, аніж ті більші романи «Святий Мануель Добрий Мучений, чи 에, «Любови педагогіка». Бо цей, ці ідеї, ці, ці думки у і ці сюжети наскільки затягав, затягували мене перед час перекладу, що я ну, намагалася втриматися в думках у намуну, і час до часу забувала про такі гарні українські слова, якісь такі вирази, і якось так ця складність його певних думок, певних таких формулювань накладалася на стилістику, і була це в моєму прямому перекладі. Сталістика була ближча до іспанської, аніж до української. І це могло трошки віддалити читача українського від іномонівських текстів. Але тут власне велика робота редактора, яка, яка вже була вільна від іспанського тексту, від Унамуну, а читала тільки-тільки український текст і його ну, ви, ну, відтисала ну, надзвичайно, надзвичайно гарно. Це велика подяка Юлії Дембовській. Я можу погодитися з тим, що для перекладу такого рівня, і такого розміру твори надзвичайно важкі. Власне, в даному разі ми маємо справу з таким от афористичним письмом. А афоризми перекладати це суперзадача. Згодом я тішуся, що ми цю, це завдання виконали. І така гарна збірка із дуже красивою кладинкою побачила світ і знайде свого читача. Дякую за бесіду. Сьогодні з нами була перекладачка Ольга Маєвська, яка працювала над українським текстом книги Мігеля де Унамуно «Дзеркало смерті». Не прощаюся, пані Ольго, а говорю до зустрічі. Бажаю подальших успіхів, нових досвідів і щасти вам. Дуже дякую за розмову, до зустрічі. Запрошую всіх до прочитання оповідань Мігеля де Унамуно, а після них і до романів.